«А це що таке?» «Гостинці!» – Микола Пилипович хитро глянув на свого напарника. «Угадають, кого?» Лейтенант знічено відвернувся. «От Лесі!» – з приємністю оголосив Микола Пилипович. «Просила передать!» «Якої, Лесі?» «Парторгової?» Здивування Тетяни межувало з обуренням. «Ага, спеціально для нашого хворого. Там отдєльно лежить большенький такий. Просила проконтролірувать, щоб лічно з'їв». Проконтролювати? зіщулилася хазяйка і раптом розсміялися, міняючи гнів на милість. «Так от в чим справа. Ну-ну». Вона покрутила головою, неначе дивуючись, чомусь чи, навпаки, захоплюючись, і додала, то ти, хлопче, краще не їж цих пиріжків, бо на них наговорено. Як наговорено? в один голос запитали колеги. На любов. Тетяна романтично підвела очі вгору, як це завжди роблять жінки, промовляючи таке слово. На присуху. Це я вам як фахівець говорю. З'їсиш такого пиріжка і закохаєшся на смерть. Колеги перезирнулися, потім Микола Пилипович обережно запитав. А як вони це осуществляють? Наговорюють? Дуже просто. Спечуть у такий пиріжок та шепочуть на нього, мовляв, Хочу, щоб хлопець любив мене більше життя. І що діє, Спробуйте, будете знати. Микола Пилипович намагався зрозуміти, чи правду каже господиня. Але розібратися у цьому не зміг би жоден чоловік. Тоді він обережно продовжив розвідку. А якщо він обе того, в смислі пірошка... «І тої, і тої. Він що тогда, обох буде любити?» Тетяна розриготалася. «Обох не зможе. Двох дівчат з нашого села одночасно жоден чоловік любить не подужує. Тільки ту, чиє першим з'їв. «А, я знаю», – раптом озвався лейтенант, – «це ви говорите, щоб ми їхні не їли, а тільки ваше». Жінка раптом припинила сміятися, уважно вибрала з тарілки найбільшого пиріжка власної випічки, прошепотіла щось над ним і поклала на стіл перед хлопцем. Потім обвела поглядом занімілих квартирантів. «От я на свій теж наговорила. Вибирай!» Вона підморгнула хитро. «Тепер усі однакові. Вибирай!» Хлопець безпомічно обернувся до колеги. Треба сказати, що обличчя у нього виглядало вже трохи краще, ніж зранку. Може, просто змив засохлу кров, а може і справді почало загоюватись. Молодий організм інколи проявляє чудеса регенерації. А господиня тим часом, посміючись, витягла з обох передач по найбільшому пиріжку, що призначалися Петрові – і розташувала їх поруч зі своїм живописною групою. «Оце від Лесі, це від Наталки, а це мій. Ну, вибрав, вибрав». Петро кидав на Миколу Пилиповича благальні погляди, але той зробив кам'яне обличчя, відмовляючи напарникові у допомозі. «Давай». Вирішуй, скоріше. Ви, чоловіки, такі нерішучі. Хіба погано у тебе вибір? Тетяна не вгавала, але раптом зробила серйозне обличчя. Ну добре, якщо не можеш наважитися, заплющуй очі. Я все перемішаю, а ти на вибереш. Доля, вона сліпа. Тут Петро вже не витримав і рішуче підвівся зі стільця. Ні. «Дякую». Він намірився вийти, але щоб дістатися виходу, треба було протиснутися у вузький прохід між столом та видатними формами господині, що стояла біля плити. Тетяна дивилася з викликом, не би підражнювала, і хлопець завагався. Він кашлянув, прочищаючи горло, скосив оком, і раптом став перелазити через стільці з іншого боку стола, створюючи неймовірний грюкіт. Ви знаєте, мені їсти щось зовсім не хочеться. Діставшись врешті-решт дверей, він вискочив на двір і обертаючись, пошкандибав до хати, припадаючи на вдарену ногу. Тетяна вже на повний голос реготала, спершись руками на стіл. А Микола Пилипович мовчки переводив погляд з Петрової спини на викоту халатику господині, в якому від щирого сміху колихалися груди, здавалося маючи на меті розірвати пазуху та з'явитися назовні у всій своїй красі. Баба Кабачиха жила аж на тому кінці, і щоб потрапити до її хати, треба було пройти через усе село. Трійця, яка взялася долати сьогодні цей довгий шлях, справила б досить таки дивне враження на неопередженого спостерігача. Першим крокував Микола Пилипович. Його обличчя було ручисто перев'язане хазяйчиною барвистою хустиною, так, наче й справді зуби боліли. Прямо на передли маківці пов'язка завершувалася величезним незграбним вузлом, комедно на бакир прикритим капелюхом. Від цього майор виглядав трошки нещасним, але хода була сповнена рішучості. І він лише інколи обертався до попутників, звіряючись, чи не збився бува, з вас дороги. Слідом час від часу відстаючи та примушуючи Миколу Полиповича зупинятися, шкандибав Петро, а поруч, чепившись у його руку, святково виступала поштарка. Заради такого випадку вона вдягла урочисту сукню, ту, що в ній була на танцях, і одягом своїм страшенно контрастувала з кульгавим наодного хлопцем, обличчя якого за фактурою скидалося на свіжовиорений город. Зі сторони майора було чистим бузовірством тягти молодого колегу на завдання, але він не безпідставно вважав, що успіх операції можливий тільки за умови тісного контакту підлеглого з поштаркою.